Salmul 297, cununa Sfintei, Barbara. Bucură-te, Sfântă Varvara, fiindcă frumusețea înțelepciunii îngerești cu ceatru pească ai împletit. Bucurăte Sfântă Varvara, fiindcă numele preasfintei treim, tatălui tău l-ai mărturisit și el cu sabia în mână te-a urmărit. bucură -te, Sfântă Varvara, fiindcă piatra ca prin minune ai despicat și ascunzi și în ea, ai aflat. Bucurăte Sfântă Varvara, fiindcă închinătorii la idol te-au bătut. Te-au dezbrăcat, și prin te-au te portat. Bucură-te, Sfântă Varvara, fiindcă mărturisind pe Domnul Isus cu bătaia te a încercat și arderea ai răbdat. Bucură-te, Sfântă Varvara, fiindcă prin sabia Tatălui tău, separarea de lume și cu una de muceniță ți s-au dat. Bucură-te, Sfântă Varvara, fiindcă prin trăznete cel ce te a ucis pe deap și-a și luat. Bucură-te, Sfântă Varvara, fiindcă pe Domnul Iisus l-a iubit și sufletul tău, el l-a binecuvântat. Bucură-te, Sfântă Varvara, fiindcă rugăciunea ta ca să fie feriți de boală și de moarte înăplaznică cei ce pomenesc numele tău, Domnul a ascultat. Bucură-te, Sfântă Varvara, fiindcă prin maștele tale și ale Sfintei Iuliana, multe minuni în ta ai lucrat.